van -e a kutyáknak humorérzékük? Én úgy éreztem, minden humorérzékemre szükség van, amikor őrtáltam a Grand Hotel előtt. Évfélel elmúlt csípős süvített át az üres tél, és én annyira fáztam és unatkoztam, hogy már az is megkönnyebbülés volt, ha a puskatusra csapva szalutálhattam egy elhaladó tisztnek. Keserűen azon tűnődtem, miközben mindenféle romantikus elképzelésem volt a pilótaképzésről. A valóságban itt védelmezem az ellenségtől a Scarborough Grand hotel -t. Kétségtelenül volt ebben valami komikus, és sejtésem szerint ezt terelte a gondolataimat Bales Sheep nevű kutyája felé. Bales kisháza Heimberg falu közepén állt, és az udvarát egy húsz méter hosszú folyosón lehetett megközelíteni, amelyet csupán váligérő falak szegélyeztek. Baloldalt a szomszéd háza áll, jobbra a farm előkertje. Ebbe a kertbe töltötte Síp a részét. Nagy kutya volt, sokkal nagyobb, mint egy átlagos kóli. Voltaképpen biztos voltam benne, hogy német juhászfér is csörgedezik az erejébe, mert noha dús fekete-fehér bundája volt, de az erőteljes végtagok és a szép formájú balnafortos fej a felálló fülekkel is jelentettek valamit. Síp határozottak különbözött azoktól a szikár kis állatoktól, amelyekkel napi körútjaim során találkoztak. Ahogy végighaladtam a falak között, a gondolataim már az istálóba jártak, amely éppen ide látszott az ugva a túlsó végéből. Mert hogy Bélszék, egyik tehene, név szerint Rose, olyan megfoghatatlan emésztési rendellenességbe szenvedett, mely álmatlan éjszakát szokott okozni az állatorvosnak. Rendkívül nehéz ezeket diagnosztizálni. Az állatgyomra két napja korogni kezdett, elapadt a teje, és amikor tegnap megvizsgáltam, egyik lehetőség a másik után merült fel bennem drótot nyert. Nem lehet, mert a negyedik gyomor összehúzódása normális volt, és az állat normális kérődző hangokat adott ki. Még egy kis szénát is elrácsált, ha étvágytalanul is. Lehet, hogy elzáródás? Vagy részleges bércsavarodás? A hasi fájdalomhoz kétség sem fért, és hozzá még ez állandósult 39 fokos láz. Mégis csak drót lesz ez. Persze gyorsan választ kaphattam volna, ha felnyitom a tehenet. De Béles régi vágású gazda volt, és nem szívesen vette volna, ha biztos diagnózis hiányába belenyúlok a jószágba. Márpedig biztos diagnózisom nem volt. Ezt el kellett ismernem. Minden esetre úgy állítottam fel a tehenet, hogy egy felhajtóra emeltem a két melső lábát, és adtam neki egy erős, olajos hashajtót. – Bízzál Istenbe, és tarts tisztán a beleket! – tanácsolta egyszer egy idősebb kollégám. – volt benne valami. Félúton járhattam a két fal között, abban reménykedve, hogy jobb állapotban látom viszont a páciensemet, amikor egyszerre a semmiből egy harsogó hang szinte megrepesztette a dobhártyát a jobb fülembe. Megint csíp volt az. A fal éppen elég magas volt ahhoz, hogy a kutya felugorjon rá és beleugasson az arra járók fülébe. Kedvenc foglalatossága volt ez, és engem se először lepett meg vele, de még soha annyira, mint most. A kutya a másodpercnek arra a tört részére időzítette az ugrást, amikor figyelmem a legmesszebbre kalandozott, pontosan akkor ugatott fel éles hangon, és a fogai csak centiméterekre voltak az arcomtól. Már pedig a hangja illet a termetéhez, harsányan és mélyen tört fel erőteljes melkasának mélyéből és tátott szájából. Hatalmasat szökkentem, és amikor földet értem, zakatoló szívvel és zúgó fejjel átnéztem a falon. De mint mindig, most is csak egy rohanó szőrös alakot láttam eltűnni a házsarkam kött. Rejtélyes volt az egész. Miért csinálja? Gonosz állat lenne, aki rosszat forral ellenem, vagy jót játéknak tartja csupán. Nem kerültem hozzá elég közel ahhoz, hogy megfejtsem a titkot. Azt hiszem elzáródása van, morogta Bales sötétem. Összeszorítottam a fogam. A farmerek idősebb nemzedéke elzáródásnak nevezte a hasi rendellenességek teljes skáláját. Ezek szerint nem hatott az olaj? Ó, oh, nem ma! Csak kis kemény bogyókat nyomott ki tüle. Elzáródás lesz -e? Én mondom magának! Rendben van bélgazda. mondtam kényszeredett mosolya. Megpróbálkozunk valami erősebben. Behoztam a kocsiból a gyomormosóberendezést, berendezést, amelyet annyira kedveltem, és amely nagy bánatomra azóta eltűnt az életemből. A gyomorba vezetendő hosszú gumicső tartozott hozzá, egy fa és bőrszíj a szarvak hátra feszítéséhez. Miközben belepumpáltam az állatba két gallon, formalinnal és nátriumkloriddal dúsított melegvizet, úgy éreztem magam, mint a régi gárdát csatába vezénylő Napóleon avatarlói síkon. Ha ez se használ, akkor semmi. Mégsem töltött el a szokásos önbizalom, Itt nem stimmel valami. De meg kellett próbálnom. Tennem kellett valamit, ami működésbe hozza a tehén belső szerveit, mert nagyon nem tetszett az, ahogy az állat kinéz. Még mindig hallatszott a halk korgás, és kezdett beesni a szeme, ami a legrosszabb jel a szarvas marháknál. És már enni sem evett. Másnap reggel, amikor áthajtottam az egy utcás falunt, megláttam a boltból kilépő bélsznét. Lefékeztem mellette, és kidugtam a fejem az ablakon. Hogy van, Rose, Mrs. Bells? letette a koserat a földre, és elkomorulva nézett rám. – Jaj, Rose, doktor úr! Azt mondja az uram, hogy nem sok van már neki hátra. Ha őt keresi, akkor vágjon át azon a mezőn. Az ajtó csavítja a kis pajtába. Nyomorultul éreztem magam, ahogy oda a mezőre vezető kapuhoz. Akkor csitott hagytam az úton, és eltoltam a reteszt. A fenébe, a fenébe! Malogtam, miközben elindultam a zöldben. Nem tudtam szabadulni a rossz sejtelemtől, hogy itt tragédia készülődik. Ha megdöglik a tehén, a súlyos csapás lesz egy olyan kis birtokosnak, akinek csak tíz tehene és néhány disznája van. Tennem kéne valami? és nyomasztó volt a gondolat, hogy eddig nem jutottam semmire. És mégis, mindezek dacára éreztem, hogy béke tölti el a lelkem. Széles mező volt, a távoli végén láttam a pajtát, és ahogy haladtam felé, a magas fű a térdemet horzolta. Ideje lett volna már lekaszárni, és én hirtelen ráébredtem, hogy nyár derek a van, melegen süt a nap, és mindenfelől árad felém a lucernából és a körülöttem növő meleg fűből, a kristály tiszta levegőbe felszálló illat. A szomszédos mezőn virágba állt a disznóba, én pedig azon kaptam magam, hogy félig lehúny szemmel mélyen beszívom exotikus illatát, mintha csak összetevőire akarnám bontani a pompás aromát. És az az áldott csend, az volt a legmegnyugtatóbb az egészbe. Meg az egyedüllét. lét. Szédült fejjel néztem végig a napfényben alvó, mérföldekre elnyúló üres, zöld vidéken. Semmi sem moccant, hang sem hallatszott. És akkor, minden figyelmeztetés nélkül, valószínűtlenül harsány robaj rázkódtatta meg lábam alatt a földet. Egy rettenetes pillanatra hatalmas, szőrös test csötétítette el a kékeket, és egy vörös száj ugatott bele az arcomba. Szinte sikítva tátorodtam hátra, és rémülten nyílt szemem a kapu felé rohanó sippet látta eltűnni a fűbe. Ott rejtőzött a mező közepén, a magas növényzet között. Kivárta, hogy a közvetlen közelébe érjek, és csak akkor támadott. Vajon véletlenül kerülte oda, vagy észrevette, hogy jövök és mögém lopakodott? Soha sem fogom megtudni, de az ő szempontjából abszolút sikeres volt a hadművelet, mert annyi biztos, hogy még életemben nem ijedtem meg ennyire. Szép számmal volt ilyesmire alkalom, de hogy ez a kutya hirtelen rámogatott a néma csöndbe, az semmihez sem volt fogható. Hallottam esetekről, amikor a hirtelen stressz a beleg akaratlan ürítéséhez vezet, és határozottan állíthatom, hogy ez alkalommal kis hiány én is összecsináltam magam. Még mindig remegve érkeztem oda a pajtához, és Béles jóformán szótlanul jött velem vissza az úton át a farmhoz. Kínjaimat csak tetészte, amikor megláttam a páciensemet. Leaszott róla hús, és beesett szemével apatikusan bámulta maga előtt a falat. A baljós korgás most még hangosabb volt. Biztosan rótot nyert, motyogta. Engedje el egy pillanatra, legyen szíves! Bélsz revette róla a láncot, és róz végigment az istálon. A túlsó végébe megfordult, és szinte szaladt vissza az állásába, meglehetős ügyességgel ugorva állt a vízlevezető csatornát. Akkoriban udal, gyakorlati állatorvoslás című munkája volt a bibliám, és a nagy ember azt állította, hogy ha egy tehén könnyedén mozog, akkor nem valószínű, hogy idegentest lehet a gyomrában. Megmarkoláztam marját, és ő nem mutatott fájdalmat. Nem, nem, valami más lesz itt a Ez a legrosszabb elzáródás, amit csak láttam, mondta Béz. Adtam neki egy adagot abból a nagyon erős szádműn ma reggel, de azt se használt. A kezembe fogtam elgyötött homlokomat. Mi volt az Bélizgözda? Mindig rossz jel, ha az ügyfél a saját szakállára nyúl gyógyszerhez. A farmer felnyúlt a telepakolt ablakpárkányra, és odadott egy üveget. Dr. Hornibrook gyomor A legjobb orvosság minden szarvasmarha betegségére. A cím kérül egy cilindert és császárkabátot viselő doktor nézett rám maga biztosan, miközben kihúztam a dugót, és beleszagoltam az üvegbe. Könyszökött a szemembe, és hátra támtorottam. Olyan szaga volt, mint a tisztított ammóniának, de nem voltam abban a helyzetbe, hogy fumigáljam. – Az az átkozott kórház! – rászkódott meg a farmer válla. – Mi okozza? Nem volt értelme azt mondanom, hogy úgy hangzik, mint a has vagy -hát gyulladás támadott volna meg egy bizonyos területet, mert nem tudtam, hogy ezt mi okozza. Úgy döntöttem, hogy teszek egy utolsó kísérletet a gyomormosóval. Még mindig az volt a leghatékonyabb eszköz a fegyvertáramban. De ezúttal két font fekete melaszt is hozzáadtam a keverékhez. Akkoriban szinte mindegyik farmer tartott egy hordó melaszt a tehénisztálóba, Itt csak oda kellett mennem a sarokba, és leemelnem a hordó fedelét. Gyakran elsirattam azóta a melaszos hordó eltűnését, mivel jó gyógyszer volt a szarvas parha de ezúttal nem nagyon tettem benne. Lassan kifejlődő orvosi ösztönöm sugta, hogy valami alapvetően rosszul működik ennek az állatnak a belsejébe. Legközelebb csak másnap délután mentem át Heimbergbe. A kocsit a tanya előtt hagytam, és elindultam a két fal között. De megálltam, és egy tehenet kezdtem el bámulni a mezőn, az utolsó oldalán. Egy legelő volt az annak a lucernásnak a szomszédságába, amelyen tegnap áthaladtam, és róz volt az a tehén. Nem tévesztettem el szép sötét vörös színe, és bal oldalán díszelgő focilabdaszerű fehér miatt. Kinyitottam a kaput, és pillanatok alatt elillant minden aggodalma. Fantasztikus csodás javulás mutatkozott, róz valójában úgy festett, mint egy tökéletesen egészséges állat. Oda mentem hozzá, és megvakartam a farát. Jám jószág és éppen csak oda pislantott rám, miközben a füvet rákcsálta. A szeme se volt már beesett, hanem tiszta és ragyogó. Ne neki egy zöld sáv távolabb a mezőn, mert lassan megindult arra felé. Én szinte transzban követtem, ahogy lépkedett, bosszúsan rázogatva a fejét, hogy elhesegesse a legyeket, éhesen szimatolva az incsiklandó füvet. A korgásnak nyoma se volt, és a tőgye feszesen telten csüngött a lábai között. Elképesztő volt a tegnap óta bekövetkezett változás. Hatalmas meg és járt át, és akkor megpillantottam bales aki a szomszédos mezőt határoló falon mászott át éppen. Még mindig azon a csű dolgozott. Ahogy közeledett, együttérzés fogott el iránta. Vigyáznom kellett, hogy ne tűnjek túlságosan diadalittasnak. Kicsit kínosan éreztheti most magát, miután tegnap a házi szereivel és a viselkedésével elárulta, hogy bizalmatlan irántam. De hát, aggódott a szegény üreg. Igazán nem hibáztathatom érte. Nem volna helyes, ha most túlzottam büszkélkedni. – Jó napot, Bélsz gazda! – köszöntöttem túláradóan. – Róz, remekül néz ki ma, nem igaz? A farmer levetette a sapkáját és megtörölte a homlokát. – Igaz, mintha nem is ugyanaz a tehén volna. Nem hinném, hogy további kezelésre szorul – mondta. Talán egy kis szélzás nem árt meg. Gondoltam bizonytalanul. De az a tegnapi extra gyomormosás tényleg jót tett neki. – Az a pumpa? – mondta fölbélsz a szemöldökét. Ja, annak után semmi köze hozzá Mi? Mit mond? – Hiszen az zúdította meg. – Az ugyan nem. A Jim Oakley úr állta ki. – Jim? Mi a fene? – Igen, Jim áldjük tegnap este. Gyakran áldjún ástén ki. Ozt megnézte a tehenet, és megmondta, mit kötenni. Mondhatom magának, hogy akkor már haldoklott. Egyáltalán nem tett neki jót az a pumpálás. Jim mondta, futtassam ki a belit a mezőn. Micsoda? Na hát, mondta, látott mi és És a is helyrehozta a futtatás. Hát, kihajtottuk rossz, megfuttattuk, hát és tényleg jót tett neki. Egyből jobban nézett ki. Kiegyenesedtem. És kicsoda, kérdeztem fagyosan, az a Jim Oakley. Hát a postás. A postás? Igen, de régebben tartott egy pár jószágot. Nagyon ért a jószághoz az a Jim. Nem kétlem, de arról biztosíthatom Bélez gazda. A farmer felemelte a kezét. Szaut se többet, fiam. Jim kúrálta ki, kár is volna tagadni. Bárcsak látta volna, ahogy meghajtotta. Öreglegény, öreg legény, ő is, de azért megfuttatta rendesen. Úgy futott, mint a nyúl. És még kuncogott is, ahogy felidézte. Ez már sok volt nekem. A farmer Dicsimun szórakozottan vakargattam a tehén farát, és bepiszkoltam a kezem. Összeszedve maradék méltóságomat, oda tettem Bélasznak. Hát, most már mennem kell. Megengedi, hogy kezet mossak a házba? Mányán csak, válaszolta. Az asszony majd ad beleg vizet. Ahogy ballagta visszafelé a mezőn, egyre jobban nyomasztott az eset kegyetlen igazságtalansága. Szinte évületben haladtam át a kapom, majd az úton. Mielőtt beléptem volna az istálóba a falak között, belestem a kertbe. Üres volt. A durva köveken baktatva, még jobban belemerültem a bánatomba. Kétség nem fért hozzá, hogy ezúttal komplett idiótának bizonyultam. Bárhonnan néztem a dolgot, sehogy se találtam mentséget. Úgy tetszett, mintha nagyon soká értem volna el a fal végét, de már fordultam volna jobbra a konyha ajtó felé, amikor hirtelen láncs sörgést hallottam balfelől, és rám vetette magát egy bömbölő teremtmény, harsányan beleugatott az arcomba, majd eltűnt. Ezúttal azt hittem, hogy kiugrik a szívem. A legmélyebb rossz kedvemben, önbizalman fogytán, végképp nem voltam felkészülve sípre. Teljesen megfeledkeztem arról, hogy Mrs. Bales időnként kiköti a bejárat melletti kutyaholhoz, hogy elijessze el a nem kívánatos látogatókat. Nekidőltem a falnak, fülemben dobolt a vér, és tompán néztem a köveken tekergő hosszú láncot. Szót se vesztegetek azokra az emberekre, akik elvesztik az önuralmokat az állatokkal szentben, de akkor valami megpattadt az agyamba. Kitölt belőlem minden frusztrációm, artikulátlanul üvölteni kezdtem, megragadtam a láncot, és örjönve húzni kezdtem. Az a vesztemletörő kutya odabent volt az olva. Végre tudtam, hogy hol keressem és eljött az idő, hogy felelősségre vonjam. A kutyaház három méterre lehetett tőlem, és eleinte semmit se láttam. Csak a holt súlyt éreztem a lánc végén. Aztán, ahogy húztam, könyörtelenül feltűnt egy orr, majd a fej, végül a nagy állat egész teste, amit ott lógott tehetetlenül a nyakörvénnyel fogva. Nem akaródzott neki felállni, és az üdvözlésemre sietni, de én se ismertem szánalmat. Centiméterről centiméterre húztam magam felé a köveket, amíg ott nem hevert a lábaimnál. Még mindig dühöngve lehajoltam hozzá, megráztam az öklöm az óra előtt, és pár centiméterről beleordítottam a képébe. – Te csirkefogó, ha még egyszer ezt teszed velem, beverem azt a rohat fejedet! Hallasz engem? Be fogom verni azt a rohat fejedet! Csíp rémültem forgatta a szemét, és a farka bocsánat kérően verdesett a lábai között. Amikor tovább üvöltöztem vele, behizelgő vigyóra húzta az ínyet, majd a hátára hengeredett és félig behújt szemmel, mozdulatlanul kinyúlt előttem. Tehát erről van szó. Gyáva a kutya. Csalás volt a sok támadás. Kezdtem lenyugodni, de azt akartam, hogy megtanulja a leckét. Jól van, pajtás, suttogtam fenyegetően. Ne feledd, amit mondtam. Elengedtem a láncot és utoljára még rákiáltottam. – Most pedig takarodj! Síp szinte térden csúszva, behúzott farokkal kotródott vissza az óljába. Én pedig bementem a házba, hogy megmossam a kezemet. Vereségem emléke jó ideig nem hagyott nyugodni. Nem volt kétségem afelől, hogy igazságtalanul bántak velem, de én már idősebben és bölcsebben tekintve vissza az esetre úgy ítélem meg, hogy tévedtem. A Béles tehenek tünetei az oltógyomor kóros helyváltoztatására utalnak, amikor a jobb oldalról átsúszik a bal oldalra, ám akkoriban még nem volt ismert ez az állapot. Manapság sebészeti beavatkozással orvosoljuk. Egyszerűen visszatójuk a helyére az elvándorolt szervet, és öltésekkel rögzítjük. De néha hasonló eredménnyel jár az is, ha ledöntjük a tehenet és átfordítjuk a másik oldalára. Így hát miért ne válhatna be még a futtatás is? Önként beismerem, hogy számtalanszor alkalmaztam Jim Oakley futtast ki a belitt módszerét, nem egyszer látványos sikerrel. Mind a mai napig sokat tanulok a farmerektől, de ez volt az egyetlen eset, amikor egy postástól tanultam. Meglepődtem, amikor egy hónappal később újra kihívtak Bales valamelyit tehenéhez. Arra számítottam, hogy Rózzal való felsülésem után inkább Jimmy Oakley segítségét veszi majd igénybe, ha baj van. De nem. A farmer hangja épp olyan udvarias és barátságos volt a telefonban, mint máskor, és semmi jelét nem adta annak, hogy elvesztette irántam a bizalmát. Különös volt. A kocsi-t a farmerőt hagytam, majd óvatosan bekémleltem a kertbe, mielőtt a falak közé merészkedtem volna. Ha a jelezte, hogy síp oda bent lapul a kutyaolba, mire lelassítottam lépteimet. Nem akartam, hogy újra meglepjen. Az átjáró végére érve megálltam, vártam egy darabig, de csak egy orhegyet láttam, azután még az is eltűnt a szemem elől. Tehát a kitörésem megtette a hatását a nagy kutyára, tudta, hogy többé nem tűröm el a lehetetlen viselkedését. Mégsem éreztem jól magam, amikor a vizit után elhajtottam. Nem nagy dicsőség fölébe kerekedni egy állatnak, és az a kínos érzés gyötört, hogy legfőbb örömétől fosztottam meg sípet. Végül is minden teremtménynek joga van valamilyen szórakozáshoz, és noha síphóbia időnként rossz hatást gyakorolt mások szívműködésére, mégiscsak az ő magánügye volt. Feszengve gondoltam arra, hogy elvettem valamit az életéből, és nem voltam büszke magamra. Ezért rossz előérzettel állítottam le a kocsit a Bales Farm előtt, amikor legközelebb, de még azon a nyáron, Heimbergern átvitt az utam. A fehér és poros falusi utca szúnyókálni látszott a délutáni napsütésbe. Semmi sem mozdult a mindent beborító csendbe, kivéve egy apró embert, aki a falak közötti átjáró felé igyekedett. Kövér volt és sötét bőrű. A falu szélén ver cigány üstfoltozók egyike, és lábasokkal és fazekakkal volt tele a karja. Leshelyemről a kerítés át beláttam az előkertbe, ahol síp hangtalanul meglapult a fal tövébe. Elbűvölve figyeltem, ahogy az emberke minden sietség nélkül belép az átjáróba, a kutya pedig követi a fal túloldalán mozgó fejet. Fél úton történt, ahogy számítottam rá. A tökéletesen időzített ugrás, a pillanatnyi szünet a tetőfokon, majd a harsány ugatása gyanútlan fülbe. A hatás most sem maradt el. Hadonászó karokat láttam és repülő edényeket, amint hosszas fémcsörgés hangja kísért. Majd, mint akit puskából lőttek ki, ismét feltűnt a kisember, jobbra fordult, és elviharzott mellettem az utcán. Tekintetbe véve, csak nem gömböű termetét, elképesztő sebességgel kapkodta a kurta lábait, és meg se állt, amíg be nem ért a falu széli boltba. Nem tudom, miért éppen oda be, hiszen ott nem kaphatott a gyömbérnél komolyabb szíverősítőt. Sip látható elégedettséggel vette be magát ismét a fű közé, majd elheveredett egy almafa hűs árnyékába, és a mancsára fektetett fejjel, kényelembe helyezkedve várta a következő áldozatát. Magamba mosolyogva fordítottam el az indító kulcsot, és hajtottam tovább. Megállhattam volna a boltnál, hogy megmondjam a kisembernek. nyugodtan összeszedheti az edényeit, mert a legkevésbé sem kell attól tartania, hogy széttépik. De inkább átadtam magam a megkönnyebbülésnek, hogy mégsem oltottam ki a rettenthetetlenség szikráját a nagykutyából. Csip tovább bűzhette régi szórakozását.